Прокіп, ідучи за Ониськом, побудив багато людей, що зараз таки схоплювались і хапали зброю та сходились до отамана. «Не робіть гамору», – каже отаман. «Хто з вас знає татарську мову, ходи сюди, бо старий Онисько лебоєм залежався». «Не залежався, а прийшов», – каже з гурту старичий голос. «Це був Онисько, що зараз приступив до татарина. Говори небоже правду. А то будемо вогнем припікати. Татарин закашлявся, бо йому горло ще не відійшло від мотуза. «Що ж, я все скажу, лише мене пощадіть, і віку, та здоров'я не псуйте. Я й служити вам буду, коли не те. А що я цьому винен? Послали мене в розвідку, то я пішов, намацав на возі якусь ногу, хотів забрати його живим, язика добути. Та мені тепер соромно, що мене старшого чоловіка перемогли дітваки. Я б їх хотів побачити». «Не побачиш, бо їх тут нема. Та ти не забалакуй, Баряндрасами, а кажи толком, де татарський загін і скільки вас буде?» «Наш загін стоїть тут недалеко, нас не більше, як п'ятсот, а вийшли ми з Криму. Вашу валку маємо на оці вже більше, як три дні, а цієї ночі ми постановили собі на вас наскочити. Нас кілька післали роздивитись, з котрого боку найлегше до вашого табору добратись». Мурза розпорядився так, щоб коні залишити віддаліку степу під доглядом кількох татар, а до вашого табору добрати пішки і тут, кого треба різати, а здорових і весь табір забрати. Чи це була б цього року перша ваша здобич? Ні, ми вже одну валку розгромили, вона менше за вашу, трохи ясиру маємо. Татаринові розв'язали руки і дали їсти вчорашньої каші. Журавель поставив біля нього вартового з рушницею, а сам скликав всіх уходників і такий дав наказ за зброю і на свої місця. Як татари підійдуть, привітати їх рушницями і стрілами та близько їх підпустити, щоб не марнувати стріл. А ти, Максима Жило, візьмеш 20 людей, зайдеш непомітно ззаду, де стоять татарські коні, переріжете вартових і заберете їх коней та визволити бранців з обозу. «Стережіться, щоб вас не зустріли ті татари, яких ми звідси проженемо. Ну, тепер на місця та без гамору». За той час сніг перестав падати, а той, що на землі, розтанув. Люди порозходились до возів, одні повлазили по підвози з рушницями та луками, інші стояли за возами зі списами та бердищами. «Одно мені дивно», – думав собі журавель. Татарин каже, що їх пішло більше в розвідку, а наша сторожа нікого не помітила, що воно може бути. Тим часом Жило вибрав собі тридцять уходників, щоб підступити до татарського обозу. Його взяв за руку Тарас. «Візьми нас, батько, з собою». «А, це ти, Тарасе. Воно гарно, що ти такий відважний. Та мені годі. Там, куди я йду, треба буде не одного татарина вислати на той світ». «А ви, хлопці, цього не подужаєте. Хоч би у вас була й сила помірятися з дужим татарином, то рука задрижить. Ти ще крові не бачив. З вас ще мають вирости люди. Ей, батько, ти помиляєшся. Ніхто інший, а ми, хлопці, піймали живого татарина. Я сам як ходив у розвідку, то вже близько від татарського обозу був. Я знаю, де вони. Я вас проведу. Нарешті ми не будемо різати». А лише коней та бранців переведемо в наш табір. А ви, старші, то собі ріжте татар скільки хочете. Може, воно й добре буде. А скільки буде цього твого війська, Тарасе? Я маю двадцять певних хлопців, є їх і більше, та то ще дітваки, і їх я не візьму, говорив самовпевнений Тарас. Добре, а де ж вони? Ось тут ми всі. Жило оглянувся а біля нього стояв гурт хлопців. Один стояв віддалік і хлипав. «Ти чого? Бо Тарас не хоче мене взяти. Каже, що я ще малий». «Ну, ну, вибачай, підеш іншим разом, а поки що рости здоровий та великий». Зараз після цього Жило зібрав своїх і повів під проводом Тараса у той бік табору, де треба було обіти місце, куди мали надійти татари. Тут вони поховались за возами. Дожидаючи хвилини, коли татари вирушать на табір Довго тут ждали, дехто почав коняти, а декотрий таки заснув Було вже геть по півночі, як з протилежного боку табору почулися рушничні постріли Туди побіг журавель, хочевидно, що татари вважали цей бік за найслабший Бо обійшли довкола, щоб туди увірватися всередину Оходники причаїлися по возами. І аж тоді привітали ворога стрільбою, як він приблизився до возової стіни. Стріли падали густо з рушниці луків. Татари заревли. «Аллах! Аллах!» і кинулися наступ. Журавель думав, що вони ще й в іншому місці будуть наступати. Та всюди було тихо. Тут розпочався гарячий бій. Татари з ножами в руках стали дертися на вози, деякі повзли по землі і хотіли по підвози перелазити. Настала велика метушня. Оходники були бердишами і дишлами від по татарських лобах. Та таки кілька татар встигло ту дорогу перелізти досередини, і тепер оборонцям стало небезпечно. «Гей, світла нам!» – кричав Журавель. «Він боявся, що в такій пітьмі можуть оборонці самі своїх рубати».